la Andreu de Palomar, Radio Trinitat Peña. Nora Sayour, Frances, Eva Emma. La primera emissora local de i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Radio Trinitat de Joan Durant, La pujada de les tarifes de l'aigua de l'ordre del 18,2% aprovada pel govern metropolità de Convergència i Unió amb el suport del Partit Socialista Català i amb l'oposició del Partit Popular Esquerra Republicana per Catalunya Iniciativa Catalunya Verge aquest servei s'haurà carit en un any fins al 25% en l'àrea metropolitana ha hagut de repercutir les tarifes l'encariment d'un 70% del preu de l'aigua imposat per la Generalitat a través de Aigües Ter Llobregat, poc abans que aquest organisme públic que gestiona l'abastiment metropolità fos privatitzat i passés a ser de la constructora Acciona, associada amb el Banc Brasili BtG Pactual i els inversors catalans Línia Agudia, i Ferran Rodés, de responsables de Media Planning. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha defensat eh, aquest augment mitjà del 18,2% de les tarifes de l'aigua que s'ha aprovat aquest dimarts en el ple de l'àrea metropolitana, tot assegurant que els costos són els que són i que no assumir-los ara comportaria la barbaritat d'endeutar els nets. Segons recull Europa Press, la EMB ha justificat aquest encariment basant-se en les sol·licituds formulades per les companyies públiques i privades d'acord amb contractes i programes que tenen adjudicats per prestar el servei d'abastiment domiciliari. Triaspro nega que la pujada tingui a veure amb la privatització d'ATL, aigua ester-llobregat, perquè el preu de l'aigua, diu, el fixen les administracions públiques. Però el líder d'Iniciativa Catalunya Verge, Eh, i, i l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, ha criticat que la pujada de la tarifa arribi en paral·lel a la privatització del cicle integral de l'aigua, segons Creu, per tal de fer rendible als concessionaris privats del negoci de l'aigua. Gomà afirma que Agbar blinda així els seus beneficis a Partit Popular, Iniciativa Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa... Alternativa. Criticant que l'increment acumulat en un any de les tarifes de l'aigua arribi al 25%, de fet, cal recordar que al mateix temps que la Generalitat ha concedit a Acciona i els seus socis la gestió d'ATL, el govern metropolità presidit per Tries ha deixat a les mans d'Akbar, sense convocar cap concurs públic, la distribució de l'aigua a tota la regió. Akbar facturarà als clients aquest 18,2% de pujada per afrontar el 70% que li cobrarà de més Acciona.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 I comencem parlant, perquè demà s'acosta la sisena mostra artística La màgia d'un somriure de la Fundació Trini Jove. Demà dijous serà un dia especial per a la Fundació Trini Jove i és que com cada any, de 12 a 2 del migdia, es realitzarà la sisena mostra artística La màgia d'un somriure. Enguany, la mostra es realitzarà al centre de formació de Trini Jove al carrer Para Pérez del Pulgar número 17. Entre les diferents activitats hi podràs trobar hort, arts plàstiques, audiovisuals, ràdio, teatre i creació tèxtil. L'activitat serà transmesa en directe en aquest mateix programa per a aquells o aquelles que no us hi pugueu acostar personalment. Doncs hem de dir que el projecte està finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. L'aforament és limitat. Preguem que confirmeu l'assistència enviant un correu a centroartesocialtotsjunt arroba trinijova.org o telefonant a Lluís Arquero als telèfons 93 274 33 o 669 018650. Continuem amb d'altres informacions. És que el districte de Sant Andreu executa el precinte d'una activitat il·legal de criança d'animals. El districte ha precintat una activitat de tinença i criança d'animals que es desenvolupava en uns terrenys ocupats del passeig de la Verneda. Quatre persones han estat atingudes per la Guàrdia Urbana. El districte de Sant Andreu ha executat el precintat d'una activitat il·legal de tinença i criança d'animals que es desenvolupava al passeig de la Verneda, 140, en uns terrenys que són, en part, propietat de DIF, que també ha presentat la denúncia corresponent per l'ocupació d'aquests terrenys. Aquesta activitat, que es duia a terme de forma il·legal, ja havia estat objecte de diversos requeriments de disciplina urbanística. En aquest sentit, un informe més per l'àrea d'habitat urbà va concloure el el mes de juliol passat, que l'activitat de cria de cavalls i detinença de gossos no era admissible en aquesta finca. Quatre persones que estaven a la finca han estat detingudes per la Guàrdia Urbana per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat i de resistència i desobediència, després d'intentar oposar-se al precinte. També hi ha una persona més imputada pel mateix concepte. En el moment de dur a terme el precinte s'han trobat a la finca 4 cavalls sense cap identificació i cinc gallines i galls, tot i que en el moment de l'execució no hi havia gossos a la finca. Els animals que s'han trobat han estat traslladats a centres d'atenció especialitzats per a cavalls o paraus. El mes d'agost passat l'Ajuntament de Barcelona ja va fer una intervenció que va permetre la recuperació de 19 gossos que van ser traslladats a un centre d'acolliment. Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi i Medi Natural de la Generalitat, a més el novembre passat, a mes el novembre passat va concloure que el risc per la salut i el benestar dels animals podria arribar a ser greu si es mantenien les condicions higièniques existents a la finca. En aquest sentit, l'informe instava a solucionar les irregularitats de les instal·lacions. El districte ha requerit als propietaris dels terrenys que procedeixin a netejar-los. Continuant parlant d'altres informacions, l'Ajuntament obre a Sant Andreu un centre d'allotjament familiar per famílies desnonades. El complex, situat al barri de Naves, disposa de 25 apartaments per a famílies vulnerables o afectades per un desnonament, que s'hi podran allotjar de manera temporal. Passats sis mesos, si la seva situació no s'ha resolt, podran accedir a un habitatge social adjudicat a través de la mesa d'emergències o a un altre recurs social. L'Ajuntament de Barcelona acaba d'obrir un nou centre d'allotjament familiar temporal que consta de 25 habitatges d'urgència per a famílies desnonades. El complex, situat al barri de Naves de Sant Andreu, també disposa d'una escola bressol i un centre cívic. I també hem de dir que les famílies s'hi podran allotjar durant sis mesos i passat aquest temps, si la seva situació no s'ha resolt, podran accedir a un habitatge social adjudicat a través de la mesa d'emergències. És una bona eina per donar sortida a aquest problema que tenim actualment. Una situació així exigeix buscar noves solucions. Posarem en marxa més centres com aquests durant els propers mesos. Ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durant una visita al complex que estarà en funcionament a partir d'aquest mes de gener. Aquests habitatges també hi podran accedir famílies en situació de vulnerabilitat que no disposin d'un domicili o bé que aquest no estigui en condicions per ser habitat. Els apartaments d'aquest nou equipament fan 40 metres quadrats i disposen de cuina, menjador, sala d'estar, dormitori i lavabo. A més, el complexe que estarà obert els 365 dies de l'any, té espais comuns com ara una bugaderia i una sala multiusos. Les famílies que podran disposar d'aquest allotjament provisional seran derivades directament pels serveis socials bàsics i especialitzats de la ciutat. Un cop hi ingressin, se'ls farà un seguiment fins que es resolgui la seva situació provisional i puguin ser derivades a un altre recurs d'alguna de les xarxes d'atenció social de la ciutat o se'ls adjudiqui un pis. Si no es donen aquestes circumstàncies, l'estat del nou equipament es podrà allargar en funció de les necessitats de les persones ateses després d'una avaluació individualitzada. El cost del lloguer anirà a càrrec de l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament amb una aportació dels usuaris proporcional als ingressos de la família en cas que en tingui. I ara sí, ara obrim plana cultural, parlem de Lali Aiguadé, que aterra a l'escenari de l'Espai Dansat amb dues peces. Ballarina de interna... de Projecció Internacional, membre del Akram Khan, incansable creadora, Lali Aiguadé estrena finalment Little Me a l'escenari de l'Espai Dansat junt amb Encontre. Durant els dies 20, 21 i 22 de desembre, a les 21 hores. A més, demà abans de l'estrena es celebrarà l'entrega de premis d'Ensecat 2012 i després l'estrena els 25 anys de la PDC. La P que en dedica es tracta de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. Demà a les 8 del vespre, doncs, una hora abans de l'estrena de Little Me i En Contra, es farà entrega dels Premis d'Ensecat 2012, organitzats doncs, tal com hem dit per l'Associació de Professionals de la Dança de Catalunya. Aquests premis, que arriben a la seva tercera edició, tenen com a objectiu principal reconèixer, incentivar i promocionar la feina dels professionals de la dansa a Catalunya, tot recollint les seves diferents realitats i contemplant la seva basant, artística com social, amb tres categories. Tres categories que seran la trajectòria professional, la dansa i societat i nous talents. Els guanyadors, que es decidiran per votació popular a través de www.dansacat.org, doncs rebran 1.000 euros i una escultura de l'escola Tras. Demà, després de l'espectacle de l'Àlia Iguadé, que és a les 9 de la nit, es commemorarà els 25 anys de l'APCD amb un aperitiu i una festa al Hall del Teatre. He de dir que el que ja ha programat per demà està en tres franges horàries a partir de les vuit hi ha l'entrega dels premis d'ensecat 2012 a les 9 tal i com hem dit donc l'àlia Aiguader serà qui estreni Little me i en contra i a les 10 de la nit per acabar per acabar-ho de arroonir donc aquesta festa dels 25 anys de la PDF.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 No tinguis por Que avui Una plaça s'omple de festa Entre les llums La mateixa que m'ha vist créixer Llàgrimes al suport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 Doncs, tal com hem dit, en començar aquest programa, demà realitzarà la sisena mostra artística La màgia d'on somriure a la Fundació Tren i Jova. I tenim a l'altra banda del fil telefònic doncs, una de les responsables, jo diria que és la màxima responsable, de que es pugui doncs, portar endavant aquesta sisena mostra artística, que hem de dir que ja arriba a la, la seva sisena edició. Eh? Vam començar... Doncs amb força, però continua aquesta força, tal com ens comenta doncs ara mateix la nostra companya Lluís Arquero. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta aquesta sisena mostra artística? Doncs a veure, avui precisament estem fent l'estat general des de les 10 del matí perquè tot surti a la perfecció. Aquí estem treballant els talleristes, els tècnics, els participants, uh -huh. perquè tot surti la marge bé demà, de 12 a 2, uh -huh. al centre de la formació de la Trinitat Vella. Mm? Uh -huh. A veure, eh, a l'exposició el que es mostrarà seran les diverses obres que han fet els usuaris al llarg d'aquests 4 mesos, de setembre a desembre, en els diferents tallers artístics, artístics que tenim. Uh -huh. eh, tenim un taller d'hort, un taller de ràdio, d'audiovisual, de costura creativa, d'arts plàstiques i d'art comunitari, i uh -huh. cada, un, cada tallerista ha treballat amb els nois i noies doncs les obres que volem exposar i que ho el màxim la gent possible. Uh -huh. mm? Tenim unes samarretes, a Costura Creativa han fet unes samarretes precioses i unes mantes. Ah, jo la vull eh, aquesta. Eh, aquesta. Jo la vull, Després sí, sí. Han, a l'hort doncs, han fet un arbre amb material reciclat, tot amb uns adornos molt macos perquè uh -huh. allà doncs, tothom pugui expressar també els desitjos que vulgui, no? Uh -huh. I, I bé, doncs hi ha moltes més coses. Hi ha uh -huh. vídeos, hi ha programes de ràdio que s'han fet, doncs es uh -huh. farà una mena de plaixos uh -huh. de tot el que s'ha estat treballant. Eh, en art plàstiques i art comunitari, doncs, eh, mostraran uns quadres, unes cigoretes de fang i unes uh -huh. màscares d'esponja, eh, que han treballat molt i molt bé tothom. Perquè hem dedicat que aquí hi ha hagut un canvi, no? Perquè abans es feia la Casa de les Aigües i ara es farà directament al centre de formació. Ah. Exacte. Fins ara, les 5 mostres que hem fet s'han doncs, fet a la Casa de les Aigües, però aquest any, degut a les obres que estan realitzant allà, doncs, hem pensat que seria més còmode i millor fer-ho aquí al Centre de la Formació, que també tenim un espai molt, molt gran. Uh -huh. eh, s'han fet obres al centre, o sigui, que calen molt, molt bé uh -huh. i creiem que, que, bueno, que pot anar molt bé, també. I una altra novetat és que a partir d'aquest any es posa nom a la mostra que enguany doncs, porta el nom de La màgia d'un somriure. Exacte, el lema, el lema de la mostra eh, ah. està vinculat amb, amb, amb, amb tot això, no? amb la màgia d'un somriure, ara per Nadal, ah. doncs, bueno, doncs, doncs són dies de la festa, no? de d'emoció, de de, ah. de, de i, i bueno, doncs ah. aquest seria el dei motiu. Eh? A més, també ens agradaria que ens explicessis una mica... Eh, doncs quanta gent hi ha relacionada amb aquesta mostra? Perquè suposo que deu haver-hi un equip de talleristes, després ja els alumnes... No sé. Sí, o sigui, tenim sis talleristes uh -huh. i eh, l'equip tècnic, que, que, que són dues persones, la meva companya Marta i jo, uh -huh. i després els 26 participants. Uh -huh. mm? Són 26, són dos grups, un grup de, de matins, que són 12 uh -huh. persones, i el grup de tarda, que són 14, i dividit en dos grupets 7 mm? persones que són joves i set persones que ja són de, de mitja edat o sigui mm? que és possible que la gent de la tarda no pugui assistir a, a la mostra Sí, sí, sí, sí, sí. Tots els participants, els dies de la mostra, precisament avui que estem fent l'assaig, sí. estem reunits tots, els talleristes, ah, doncs. nosaltres dues i els 26. Uh -huh. I el dia de la mostra, sí, sí, tots tenen moltes ganes de, de mostrar el que han treballat, no? Uh -huh. O sigui que, que sí, sí, sí, que, que cap problema amb això. Molt I a més bé. a més, doncs, suposo que, que bueno, hem convidat entitats i associacions diverses, moltíssimes, uh -huh. per veure que també doncs, puguin mostrar tots ells les seves coses, no només que no sigui una cosa tancada només al centre, sinó que puguin projectar-se a l'exterior, no? Uh -huh. I a l'Hort està de la Casa de les Aigües, això sí? Eh, sí, l'Hort el tenim allà a Casa de les Aigües, però com que aquest any no podrem anar-hi allà, uh -huh. doncs el que hem fet és utilitzar el jardí del centre uh -huh. de formació, uh -huh. i llavors aquest espai que teníem, doncs eh, els participants han pogut treballar tot aquest espai en plantes de uh -huh. flors, diverses plantes aromàtiques ah, o sigui que tot està molt, molt treballat també uh -huh. mm? I pel també. que fa a les arts plàstiques que és el que s'ha fet? Uh, arts plàstiques uh i -huh. comunitari uh -huh. doncs el que es mostrarà serà un arbre també un arbre de Nadal amb productes reciclats i després diversos quadres, figuretes de fang que han fet i, i esponges màscares, màscares d'esponja, pintades, uh -huh i, bueno, tot això. Uh -huh. El que fa ràdio sí que sabem el que han fet perquè han vingut aquí a aquesta, a aquesta casa, a la Ràdio, ràdio Trinitat Vella, i sí. han pogut realitzar els seus programes durant tot aquest temps i la veritat és que són programes que tenen molta audiència i que estan realitzades doncs, per, pels mateixos alumnes no?, que han assistit a, a, en aquesta, a aquests tallers. Exacte, o sigui, el que faran seran els ràdio es posaran 7 doncs, o 8 minuts, els diferents programes estan fets, tots relacionats doncs, amb, amb, amb, amb la il·lusió, amb el somriure, no? I, bueno, es posaran això, 7 minuts, tant de, de ràdio, d'àudio com visual. Això vol dir que també han, fet, han treballat amb televisió, amb, amb càmeres, no? Sí, sí, sí. sí. En el taller d'audivisuals doncs, també es veurà projectat els diferents vídeos que han pogut fer com videoclips, no? Uh -huh. que tot això es podrà, es podrà veure demà. Molt bé. I també tenim el, el teatre. Que... Sí, el teatre, és el que m'havia deixat. El teatre uh -huh. el que faran seran escenificar. Uh -huh. El grup del matí i farà doncs, una petita reunió representació uh -huh. i els a la tarda doncs, doncs una altra hi haurà com dos grups de teatre uh -huh. que el que han treballat i també hem de parlar de la creació tèxtil que això ja coneixem d'altres anys que són aquestes mantes tan maques que fan no? sí, les mantes precioses que han fet, doncs penjarem alguna perquè això va ser material que van treballar a la primera part del programa, al gener, al juliol uh -huh. però bueno, penjarem algunes, algunes i uh -huh. el que han fet de setembre ara doncs són unes samarretes les sí. samarretes que s'han fet cadascú, i això és el que, el que mostrarem. I dues pancartes, i dues pancartes molt maques, mm -hmm. que es posaran doncs, el, dia de la, el, el dia 5 de gener per la cabalgada de Reis, mm -hmm. eh, que aquí doncs, es fa mm -hmm. la festa, no? la Cavalgada pels nanos, a la Tintet Vella, que doncs, sí. hem confeccionat aquestes dues pancartes per posar-les a la furgoneta mm -hmm. i doncs, adornar una mica adornar una mica al carrer molt també amb la, amb, amb la ràdio, amb programes amb diversos programes que també s'hauran gravat uh -huh. i és una mica pues, pues, tota la festa d'aquest dia màgic doncs... també, el de Reis doncs molt maco, sí, sí doncs et passo un moment amb un company que tinc aquí uh -huh. sí, hola Lluïsa bona tarda, soc en Fede d'acord, molt bé hola, hola hola Lluïsa, ja. què tal, soc en Fede Mira, perdona, pregun... que no et sento? Fede, em sents? ui, és que... <ríe> digues, digues sí, em sents millora? Mm, regular, regular. Hi sí, una ah. mica de soroll, estic al carrer. No sé si tenim algun problema. No. Bueno, intentaré preguntar-t'ho... Eh... Sí, ara, ara millor, ara millor. Ara millor? Sí, sí. Sí, sí. Et volia comentar si heu tingut algun problema de cara a la recepció de finançament que el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials doncs, havia acordat amb vosaltres. Perdona, perdona, no. Si heu tingut algun problema? Sí, si, el si havíeu tingut algun problema de finançament eh, per part del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i, tal i com havia acordat amb vosaltres, amb tot això la crisi, amb tota la conjuntura econòmica amb la que ens trobem. Mm, clar, a veure, jo, el tema de finançament mm. no... Jo, jo estic més en la part tècnica, sí. el tema més econòmic no, no ho porto jo. Ah, ah. Llavors desconec, desconec si havien hagut problemes o no. No okay, ho crec, well. eh, però vaja, que no... Sembla que sí que no. No, no t'ho sabria dir. Eh? Bueno, bueno. Doncs recordem als nostres oients que si volen assistir demà a aquesta sisena mostra artística doncs que el que podem fer és enviar-vos un mail a centroartesocial.org o trucant a dos números de telèfon, que és el 9-3-274-3387 o el 669-018-650 Perfecte, Molt correcte Doncs aquella gent que estigui interessada doncs, que sàpiga que encara queda algun lloc per, per ocupar perquè ho puguin veure, oi? I tant, i tant que sí. ben rebuts. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lluïssa, per haver parlat avui amb nosaltres i esperem doncs, que la mostra demà sigui tot un èxit. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja? Molt bé, moltes gràcies. Ja, Adéu-siau, Adéu Adéu bon dia. Adéu Molt bé, doncs tal com us acabem de comentar, eh, demà es realitzarà aquesta sisena mostra artística a La masia d'un somriure que és elaborada per la Fundació Trini Jove pels seus talleristes i pels eh, doncs, alumnes que tindran la il·lusió d'oferir a la gent que, que s'acosti en aquesta mostra doncs, tot el que han anat realitzant durant, aquest, durant, durant aquests mesos, durant aquest any. Molt bé, doncs dir-vos també que l'activitat serà retransmesa demà en directe en aquest mateix programa per a aquells o aquelles que no us hi pugueu acostar personalment. Per tant, esteu atents a aquesta emissora. Esteu on testeu, si esteu doncs, més cap a Sant Andreu o cap d'altres barris de, de Sant Andreu, doncs, també podreu gaudir d'aquesta mostra. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i continuem amb el nostre programa d'avui. Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Doncs no podíem acabar aquesta setmana, no podíem acabar aquest recorregut que hem fet sense parlar doncs, directament amb el, amb, el, amb el barri de la Trinitat Vella i una de les responsables de que tot, del que funcioni bé tot el que es fa a la Trinitat Vella doncs, és la Manoli que tenim nosaltres de corresponsal Muy buenos días Buenos días Pues el otro día estuvimos hablando de que ayer había... Mmm, ...una reunión para hablar de lo del asistente social. Ayer... Eh, y el, el día 18 había una, reun, una reunión para hablar de lo del asistente no, social. No, no, la ver, la... no, no re, Para la asistente social... Hmm. Para asistente hmm. social, uh -huh. no es el asistente social es el día 9 de enero. Ah, 9 de enero. Ayer fue la reunión que tenemos... Cada dos meses aquí en el, uh -huh. en el ambulatorio, sí. ¿sabes? Para ver cómo va todo y esto. Entonces, para eh, teníamos la reunión el, con el Juventus. Uh -huh. Pero para la reunión es, es el día 9 de enero. Vale, pues nos lo apuntamos. ¿Y la reunión de ayer cómo fue? Bien, es para desde que la gente se queja. Viene a, a la asociación de vecinos de que van a arreglar algún papel aquí en... Uh -huh. en san andrés uh -huh. y resulta que en vez de arreglar el papel en ese momento lo, lo que tenga que hacer pues oye le dan hora para igual un uh -huh. mes o, claro. o dos meses o 15 días y no no arre nada simplemente para arreglar un papel o cualquier tema uh -huh. médico también tendríamos que hablar de la ocupación de los a, de, de los habitjes que para porncívicos no Esto de momento, como sabéis, uh -huh. está, sigue estando en el juzgado aún y, claro, no. Uh -huh. vale, está... Pero tenemos, tenemos la palabra del alcalde, que ya está todo presupuestado todo, enseguida que salga el juicio, uh -huh. eh, al día siguiente ya uh -huh. nos derrocan esto. También uh -huh. tenemos el tema de lo del tráfico de drogas, la inseguridad en el barrio. ¿Esto como está? Esto de momento, pues mira, está dentro de lo que cabe bastante bien. Porque como sabréis, antes se recogían hasta 300 jeringuillas y 400 jeringuillas y ahora igual se recogen 10 o 15 en un mes. Uh -huh. y o sea que ha, ha disminuido. Bastante, bastante, bastante. De hecho, iban a poner un punto de un coche de estos... De información sí. Sí, eh, Y no, no lo ponen tampoco Porque uh -huh. claro, ha, ha bajado tanto Y gracias a Dios está, Han cambiado uh -huh. bueno. Y la inseguridad en el barrio También es uno de pues los sí, temas Pues sí, pero ¿sabe qué pasa? Que más o menos uh -huh. Como cualquier otro barrio, la verdad yeah. uh -huh. Pero lo que pasa es que esto ser un barrio cerrado y esto Quizás la cosa parece que sea mal Pero no, uh -huh. más o menos es como Como cualquier otro barrio Uh -huh. ¿Y el Plan Integral de la Trinidad Bella? Plan Integral tenemos el día 18 del mes que viene También uh -huh. una reunión, una mesa Y entonces ya ya te contaremos Porque ya bueno. llevaremos Nosotros hemos hecho una serie de propuestas Y todo esto uh -huh. y, y la hablaremos allí Y te comentaré uh -huh. Lo que sí que tenemos que decir Es que no todo es negativo En el barrio de la Trinidad Bella Porque este año no, la verdad que no que no Este año hemos inaugurado biblioteca Y esto hay que destacarlo Biblioteca eh, Hemos inaugurado el centro médico y Ina sí. Hemos inaugurado la guardería Que uh -huh. son obras bastante importantes uh -huh. y, y la verdad que Estamos contentos Lo único Mirad pues la uh -huh. Las la drogas también uh -huh. Han bajado bastante uh -huh. eh, La inseguridad hay qué hay, pero bueno, dentro del tiempo que estamos y yo creo que en cualquier barrio mm. te puede encontrar más o menos el mismo problema. Bueno, pues y ya ves tú, Jordi, que mm. estás aquí cada día, que más sí, o sí. menos como cualquier otro barrio, que sí. la fama que tiene ni mucho menos. No. La verdad que no. Además tenemos que decir también que es importante lo del Carrilbao, que ya, sí, ya se carril ha bao, en marcha. Sí, Carrilbao, pero carril no, yo creo que no tiene la, lo que ellos esperaban, creo yo. Ajá. Mm. Eh. Uh -huh. O sea, que igual ellos buscaban que eso fuera más positivo. Eh, y... Sí, yo creo que no. Yo creo que ahí, para lo que le han costado, porque mira uh. que, eh, que le porque ha costado... Porque de... ayer mismo vimos que pasaban camiones por aquí en, y en principio lo que se dijo es que los camiones tendrían que pasar por el Carril Vago. Claro. ¿Y pasaban camiones por aquí, por la carretera de Rivas? No, no, por aquí, por el Tour de la Trinidad. Ayer pasó un ca unos camiones bastante grandes, sí, sí. Pues igual es el camión del de Slaker, mm. que está aquí arriba. Mm -hmm. Y a lo mejor viene a dejar el género bueno. y esto, y igual, pues claro, tiene que bajar. Mm. Pues se encuentran pues que no pueden pasar en algunos momentos, porque hay una saturación de aparcamiento que también aquí en el barrio, que tenemos que decir que es difícil de aparcar y es difícil de pasar por, por el Turo de la Trinidad, sobre todo. Es muy difícil. Y ahora quieren... A, ahora mm, a primeros de año, los tres primeros meses de enero, eh, acabarán el trocito este que va desde la plaza hasta semáforo, oh. de la Trinidad, sí. lo harán igual, quitarán esos aparcamientos que hay porque continuará la calle arreglada como está desde arriba, ¿sabes? Claro. Uh -huh. y, y el tema de aparcar va a estar difícil y difícil. Uh -huh. Yo creo que lo que quieren es que cada uno se busque un parking. Sí. Sí, sí. Pero eso los comerciantes lo tenemos mal, porque alguien que venga a comprar al barrio y esto, ¿dónde aparca? Oh, supongo que por eso se hizo el parking al lado de la biblioteca, ¿no? Sí, pero el parking de la biblioteca, una cosa que tenemos que decir también, el parking de la biblioteca, me parece que no, no lo utilizan, no estoy segura, ¿eh? Sí. Para aparcar, me refiero una hora o dos horas, me parece que no. son aparcamientos fijo que la gente del barrio tiene alquilado para su coche. Sí, son de alquiler, sí, sí. ¿Entiendes? Uh, Entonces, sí. eso tampoco es una solución. Uh -huh. claro. Yo sí, creo sí. que la solución sería poner bastante más eh, zona de carga y descarga. Uh -huh. Pues sí. Esto es una, una de las es lo que único nos que la, a los comerciantes le puede beneficiar. Uh -huh. Y pues eso sí. lo vamos a, a comentar. A ver, mira, mira, hoy tenemos una reunión Uh -huh. los comerciantes a las tres y media uh -huh. y vamos a tocar estos temas también de acuerdo si ¿Sí, hay algún tema que nos dejemos uh, para comentar pues no sabe ahora como viene fiestas hay poca uh -huh. poca cosa esta semana y la que viene sabes entonces uh -huh. ya te digo ahora primero de mes uh -huh. tendremos y también el día 28 viene el alcalde ah, mira. aquí con nosotros el próximo lo invitamos Uh -huh. con la asociación de vecinos uh -huh. y tocaremos temas que quedamos pendientes con él cuando nos viene vendrá también Félix Puch que vendrá por la mañana por no, la tarde no, no. vendrá por la tarde vale. pues ya estaremos atentos a ver si los cogemos con, con la grabadora <risa> sí. de acuerdo bueno muy bien pues a todos los oyentes felicidades las fiestas y mm y animarle un poco, sí, porque... a ver el año que viene empieza un poquito bien, yo creo que sí. Sí, porque este año no yo ha sido... Que, sí. que ahora muy lento, se nota muy poco, pero muy lento, muy lento, sí. yo creo un poquito a poco se notará. A ver si es verdad, porque sí. la verdad es que cuando hablas con la gente de la calle no hay mucha esperanza. Está la gente muy desanimada, sí, sí. mucho, mucho, y es que sí. claro, Y eh, piensa que hay familia que están todos en paro, ¿eh? Sí, oh, O sea que... Vale. Uh -huh. Y eso solo pasa a la persona que lo tiene. Pues no sí. sabe la persona que lo pasa, mejor dicho. Uh -huh. Bueno, pues un beso a todos, felices fiestas, feliz año. ¿eh? Igualmente. ¡Muchas! ¡Bonadal! Vale, ¡Dios, bon adiós. <ríe> Venga. D'acord, don nos aterrgat ja convinyar-nos amb el nostre programa d'avui. i Ara fem una petita pausa i atenció perquè després volem parlar dels animals i la cura que es donen aquests animals durant aquestes festes de Nadal. Em parlem de uns minuts, fem una pausa i tornem. Mm -hmm. Para hoy día es que se va a declarar este y todo y que técnicamente el podemos dar para extinción, no es así oficialmente. La calderona ya no es el que era. El país de Najera recuperará normalidad, pero no olviden que el entorno ya no es el este Estos 700 hectáreas de centra se asenglen al bosque mediterráneo que ya había así hace tan sols una semana. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores, 91.6 de la freqüència modulada en companyia d'animals, la secció que ja ve a habitual amb tots nosaltres, amb Roser Castells. I aprofitant que estem ja a o gairebé ja en plenes vacances de Nadal. Molt bona tarda, Roser. Quin tema tractem aquesta tarda? Hola, bona tarda, Míriam. Doncs avui, justament, com que s'acosten les vacances de Nadal, volem plantejar un tema, que és què fem amb el nostre animal de companyia quan arriben les vacances. I què fem amb el nostre gatobús? Doncs, Quin seria l'ideal? D'entrada, igual que sempre diem, que els animals, des del moment que el tenim amb nosaltres, hem de comptar, que compartim la nostra vida amb ells la primera cosa que et diria és que ens els hauríem d'endur amb nosaltres perquè allà on anem doncs que vinguin amb nosaltres seria l'ideal, però és clar, potser això no sempre és possible però d'entrada diria que miréssim d'emportar-nos de, si és possible, esclar, si es tracta d'un viatge molt estressant o molt agitat doncs el pot perjudicar no? però d'entrada l'ideal és que ens l'emportem és a dir, el millor és deixar-lo amb un amic o amb un familiar de confiança. Però si aquesta alternativa no la tenim, quines altres a veure, alternatives la, la podem primer, La primera seria que te l'enduguis amb tu si, si pot ser. La segona, com molt bé acabes de dir, tu mateixa és, doncs si no me'l puc endur perquè les característiques del meu viatge no són aconsellables pel meu animal, doncs deixar-ho amb una persona de confiança, un amic o un familiar que conegui una mica els nostres, els nostres costums, que conegui l'animal, clar, per l'animal deixar-lo de cop i volta amb que no coneix també és un estrès, no? Llavors, això, si no ens el podem endur, doncs deixar-lo amb algú de confiança. Si sí, tenim aquesta opció, a vegades, doncs tampoc és possible. Llavors, és quan tindríem l'opció de les residències, deixar el nostre animal en una residència on sapiguem que estarà ben atès. L'important és que estigui ben atès i per tant, doncs, si hem de triar una residència, Roser, què és allò que hem de tenir en compte? Mira, abans que res, si hem de triar una residència per deixar el nostre gat o gos, el, el que hauríem de fer visitar-la. Per molt que ens expliquin que està molt bé, per molt que haguem vist una web que ens dona moltes fotos i ens explica moltes coses, el que hem de fer és veure-ho, anar-la a visitar, veure si ens fa el pes i preguntar doncs tot el que se'ns acudeixi que pugui afectar el nostre animal mentre el tenim allà. Llavors, això voldrà dir plantejar-nos tenir en compte una sèrie de factors. Per el primer, preguntar a l'alimentació que rebrà el nostre animal. Saber quina capacitat tenen per adaptar-se, si, doncs si té un, alguna malaltia, doncs adaptar la seva alimentació, si és una alimentació semblant a la que té a casa... El primer punt, doncs, veure com l'alimentaran. Importantíssim. L'altre punt també a tenir en compte és l'espai que tindrà de, de l'espai de què disposarà. Si serà compartit amb un altre animal o món només, us veure on dormirà i on estarà durant el dia per veure si té el confort i les necessitats cobertes oportunes. i si està bé com quan bon està a casa. Una altra cosa molt important: la neteja. Perquè és clar, si veiem fotos en una web, sempre veurem unes instal·lacions molt netes, però hi ha coses que amb un simple cop d'ull es veuen de seguida. Evidentment, si ens preocupem del nostre propi animal, hem d'anar a fer un primer cop d'ull. La higiene és molt important per mantenir la salut dels animalons. Llavors, doncs comprovar, com ho veiem, també jo estaria bé fer la visita més o menys d'una forma improvisada. Però vaja, enganyar no ens poden enganyar gaire, perquè els animals generen brutícia i, i un manteniment o es fa el dia a dia de seguida veu, però vaja, anar a visitar i veure que està net. Una altra cosa molt important, comprovar que la residència és legal, és a dir, que té tots els papers, tota la documentació en regla, perquè també amb això doncs hi han hagut grans fraus, i a llocs que potser agafen molts animals, cobren molts diners i després potser no, no compleixen els requisits legals que convé per si no tenen la documentació. És Verificar podem assessorar on trobar doncs, aquestes cases d'acollida d'animals sí sí sí sí el, el, el, això que et dic ja estem dient ja quan tu vas a visitar una doncs això dels papers hi ha una altra cosa important que també ens donarà ràpidament amb un rapidíssim cop d'ull una idea del tipus de residència on som que és veure l'aspecte que tenen els altres animals, els animals que estan allotjats allà en el moment d'anar a fer la nostra visita de seguida els veurem si estan contents si estan tristos, si es veuen ben alimentats l'espai que tenen, això ja ens donarà ara bé dius, Mol bé, això és quan la vaig a visitar, i això que em deies, però com la trio? Doncs el que jo et diria que per triar-la tens diverses maneres, coneguts, que n'hagin estat amb altres, que n'hagin portat algun altra. i si no, la gran eina d'avui en dia no és internet. Jo he pensat dir-vos una pàgina web per, per als nostres oients perquè puguin localitzar residències de, per deixar el gat al gos llavors avui us porto aquesta que és les tres dobles B Sí, perquè si permets farem un incís és assequible a totes les butxaques Rosi, el fet de portar el nostre animal a una residència perquè bé podem pensar una despesa extra, per tant doncs busquem altres alternatives no correctes vull dir, com per exemple mai s'ha de plantejar l'abandó d'un animal realment són assequibles a totes les butxaques el fet de... hi ha de tot a veure, partim de la base que del moment que tu tens un animal és que comptes amb que tens una sèrie de despeses per al seu manteniment. Um, és el que hem dit altres vegades. Perquè tu evidentment de... l'abandó ni ens el plantegem. No, no, no, clar, si estem parlant uh, d'anar de vacances, uh, i, i jo et dic, primer el que et dic és emportar-nos un animal amb nosaltres, el segon deixar-lo amb familiars o amics i en tercer lloc pensar on deixar-lo, però esclar, l'abandonament ni el considerem perquè abandonament no, no és una opció vàlida, tot i que quan arriben períodes de vacances es produeixen molts abandonaments. I ara, mira, ara és una època, justament el venir les vacances de Nadal, però que per Nadal molts nens demanen un animal, un cadalet fa molta il·lusió. Un cadalet és com com un peluix, com una joguina. una joguina però un animal no és mai una joguina i en el moment que, que portem un animal a casa hem de tenir en compte totes les seves necessitats i després el seu període de vida i si viu 15 o 20 anys hem de comptar que 15 o 20 anys el tindrem si no passa un, un... una cosa meu. de força major aleshores el que ens dius tu, la bandó, la bandó, sigui, moltes vegades aquests cadallets que en la són tan bufons a l'estiu ja no fan tanta gràcia. I llavors es pensa més en això. Ah, el deixo tirat en un parc, en una carretera. Això, mai. Llavors, dius, i, què, i si no és assequible la residència? A veure, les residències de gossos no són com els hotels, en el sentit econòmic, els hotels de persones. Ah, si tu tens un animal... i Es planteja com a necessitat. Exacte, és, és el que vull dir, que hi ha una sèrie de, de, de despeses amb les quals tu hi ja has de comptar en el moment que tens l'animal, sí, la seva alimentació, el, la seva salut, tot el que sigui tractaments o medicaments, qüestions mèdiques, visites al veterinari, eh, vacunació. Llavors aquest fet de residen... tenim ja en compte que tenim present aquestes despeses, la residència no ens distorsiona aquest. aquest. I que no sé com dir-te, si tant m'apures et diria doncs no pots marxar de vacances, saps què vull dir? O sigui, el que no pots sí, fer, doncs si resulta que per marxar de vacances per no ser. pots pagar la residència, doncs escolta, Quin desbarat, fes unes no vacances sé, més ajustadetes, no? És que és, clar, és un ésser viu. Jo no em cansaré de repetir-ho, és un ésser viu i, i té unes necessitats i, i l'abandonament és un maltractament. Llavors penso que... Que vaja, és, una, Benat, és, és una, una opció que no ens podem ni plantejar ni considerar. Llavors, que busquem residència, doncs, si et sembles això, una, una pàgina web per trobar-ne. Endavant, doncs. Les tres dobles B baixes, punt, docspein.com, perros. La torno a dir, eh, perquè és una mica les tres dobles veus. El docspein, escrit com en anglès, eh? docspein.com, com gossos i espanyes docs d s p i n punt inclinada i llavors tot junt en castellà residències perros hi ha de tot residències de tot tipus de tot nivells jo crec que qui busca aquí trobarà una opció per deixar el seu animal, llavors això un cop hem triat diríem doncs els requisits que dèiem abans, un cop hem triat la que, la que ens agrada, la que compleix els nostres, les nostres condicionaments doncs el mateix o sigui, mirar de concertar una visita o veure si es pot visitar per sorpresa i llavors anar a veure com és el lloc perquè clar, fotos i ens ensenyaran les millors però anar a veure-ho i anar a veure com és són les instal·lacions anar a veure això doncs, comprovar com més, estan més, els altres animals tots aquests elements que dèiem més avui hi ha internet que també et poden penjar molta informació, moltes fotografies però realment hem d'anar a veure-ho inclús comparar-ne, no Clar, estaria mai més. Exacte. I després també és una experiència que ja tens, doncs mira, per un altre any, no? doncs, o repeteixes o canvies... Perquè ara se m'ho corre, Roser, imagina't que ens anem, ens emportem a la nostra mascota, al nostre animal de companyia, gat i ens adonem que al lloc on hem anat no admeten l'animal. Què passa? Això és una altra cosa que realment fas molt bé, que pot passar molt perquè estem dient, oh, el millor seria que us emportéssiu el vostre gat, el vostre gos, el vostre animal amb vosaltres. I llavors tu tota la bona fe, tota la il·lusió t'emportes l'animal i et trobes que segons on vas no l'admeten. I això és molt generalitzat. De fet, si pensem normalment als hotels, no ens plantegem si n'admeten o no, però no en veiem generalment no, no, en les... A la, a, en cas de turisme rural sí, però amb tot el que són hotels i residències pensions i així, doncs ens hi podem trobar i és esclar, això ens pot comportar un problema, no fem un viatge i ens trobem que ens anem a llotjar, que arribem i que no podem no admeten l'animal que es pot constituir un problema dius, i què faig ara, com, com, com me'n surto doncs clar, això s'ha de preveure també abans de sortir o sigui, que si ens l'enduem, que és el que estaria bé fer, sempre i quan sigui possible perquè és el que deiem al principi, hi ha viatges que són massa agitats per un animal, hem de pensar que els animals s'estressen molt és que quan diem que els animals mm, tenen drets, pateixen és que en tot això hem de pensar que són animals uh, i, que, i que, que siguin irracionals no vol dir que tinguin unes necessitats tan diferents de les nostres per tant, és cert que alguns viatges no són els millors però dius, no, doncs jo com que a més a més me l'estimo molt i m'agrada molt anar amb ell i doncs llavors has de preveure abans de marxar on t'allotjaràs i saber ja prèviament que hi pots tenir el teu animal llavors amb això estem també com abans i com, i com, i com localitzo aquests llocs on em puc allotjar amb la meva mascota doncs també us donem una, una web que és www.totjuntaceptamperros.com aquest és un buscador d'àmbit internacional a través del qual podeu trobar tot tipus d'allotjaments on admeten animals. El primer que us deiem el de DocsPaint.com, sí. també hi ha allotjaments, és, un, és més ampli. Hi ha diferents temes i també se'n poden trobar d'allotjaments, igual que hi ha residències i altres coses relacionades amb el món dels animals. Aquest, a l'Acepta en perros, ja és directament, o sigui, hi ha una oferta molt àmplia a nivell internacional de, per allotja, purament per trobar allotjament són eines que podeu utilitzar, per això, sobretot que quan arribin les vacances, igual que nosaltres fem vacances, que ells també facin vacances i que estiguin ben atesos, perquè si no, i sobretot, mai abandonar-los. I torno a dir això, eh, ara que venen les festes, si ens volem tenir un animal, pensem-nos-ho bé, pensem bé totes les necessitats que tenen i que, que s'han de cobrir, com aquestes que potser són, no són en el moment d'adquirir-lo o d'acollir-lo o d'adoptar-lo, però que venen al cap d'uns mesos. És una cosa que s'ha de tenir en compte. Què faré a les vacances amb el meu animaló? Així doncs, una mica reprenent el que dèiem al principi, quan adquireixes un animal un animal de companyia, ja s'ha de preveure que el tindràs amb tots els efectes. Sí, hauria de ser així. Això, això vol dir que si em canvio de feina i tinc un horari que no puc tenir un animal ho he de tenir en compte que si tinc una parella que no li agraden els animals això no és un motiu per desfer-se'n són coses que després a l'hora de la veritat a tots ens condicionen però la idea seria aquesta que hem de tenir en compte que l'animal viu uns anys i que estarà sempre amb nosaltres perquè no ens en podem desprendre, com si fos un objecte si han ha qüestions de força major doncs Llavors és quan ho has de pensar. has de pensar abans de tenir-lo, si no, doncs ja t'hi trobaràs, clar, si hi ha un problema de... Ara no se m'acut quin exemple podria ser un cas d'aquests de força major, però si passa, passa. Però, però això ja són fets puntuals de cada persona amb circumstàncies puntuals, però en qualsevol cas, aquí sempre amb la Roser diem que mai l'abandona l'animal. Mai, això mai. Doncs moltes gràcies, Roser, per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda avui fent la secció de les vacances en els animals de companyia. Moltes gràcies, Miriam i fins aviat. Doncs posem punt i final a la secció de Roser Castells en companyia d'Animals. Recordin, estem a la 91.6 de la freqüència modulada a ràdio Trinitat Vella i si volen trucar és al 93 345 64 54 per fer-li qualsevol tipus de consulta, suggerència a Roser Castells i també par als diferents continguts del programa de tot un poble i també tenat l'adreça de correu electrònic informatius@rtv-michfm.com. Fins aquí la secció d'avui, tingui molt bona tarda. cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs senyores, senyors, anem posant ja el punt final al nostre programa d'avui i com sempre, com és habitual el que fem és tancar el nostre programa amb l'habitual agenda Parlem de la festa major de Sant Andreu de Palomar al segle XX doncs sí, la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, ofereix fins demà l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX, a través del programa de festes. Mostra de programes originals de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar pertanyents als fons Teresa Martínez, Joan Antonio Audet i del propi FEI, el més antic amb data del 1901. Aquest esdeveniment l'organitza el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. I ja que estem de cara al Nadal, doncs, si us sembla, el que podem parlar és dels patis escolars oberts al barri per aquests dies. Doncs us informem que durant aquests dies de Nadal eh, hi haurà, pas... hi haurà pati... patis oberts a diferents escoles dels nostres barris. Escola Baró de Viver, carrer Tucumanú, de dilluns a diumenge d'onze a dues del migdia, Escola El Sagré al carrer Costa Rica, número 26, entrada per la plaça Hispano Suïssa, al carrer Garcilaso, de dilluns a diumenge de 11 a 2 del migdia, i Escola Pompeu Fabra, al carrer Olesa, 19, de dilluns a diumenge de 16 a 19 hores. Els que de... els dies 25 de desembre i l'1 de gener doncs, estaran tancats perquè és festiu. També mm, incum, També informar vos que la Nau Ivanov us convida a veure l'espectacle Nòmades, L'Annau Ivanov, al carrer d'Honduras Número 28, us convidarà a veure demà a les 9 de la nit l'espectacle Nòmades. Nòmades és la història d'una ruptura on els seus membres es qüestionen fins a quin punt han utilitzat la seva relació per refugiar-se de dels seus veritables camins. Perdoneu. Puig i Garbí han trobat en aquesta convivència tot allò que desitjaven des de sempre, estabilitat i seguretat. La troballa ha provocat que quedés al descobert obsessiva i inquietud al patiment d'una vida insegura en un món inestable. L'obra es representarà a la sala de màquines de la nau. La durada és de 55 minuts i el preu de 10 euros. Els amics de la nau tindran un 50% de descompte més una consumició gratuïta. La venda d'entrada la podeu trobar a la teleentrada una hora abans a taquillar. Doncs només recordar-vos que la l'Anna Uibanov també us convida a gaudir de l'espectacle Julius i Montserrat fins del 20 al 23 de desembre i que el Centre Cultural fa Braus us ofereix aquests dies l'exposició d'Anna Maria Arcos Paredes, que pertany a SEM Catalunya. Nosaltres marxem, ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu bona seu. tarda, bona tarda.